Об'єкт номер вісім. Архе. Чому я це роблю? Мені цікаво спостерігати за ним. За ними. Цікаво бути ними, бо найцікавіше – це полювання за собою. Текст є ніщо, поки він не відділений від позначуваного. Немає розділення і текст означає тільки самого себе. Тобто є Богом. Вполювати себе – все одно, що спіймати себе на розділенні. Вичислити момент, коли ти сортуєш ніщо на текст і візію, і опановуєш перше, пізнаючи друге. Письменництво – мистецтво розставляння силиць, але воно внутрішнє. Це полювання, де всі питання вирішуються тет-а-тет, те і текст. Тому-то я змушую Дереша на секунду заплющити очі. Я міркую, чи здогадується він. Адже моя гра, як на мене, варта найвищих похвал. Втім, вирішую, що скоро здогадається. На те він і Дереш. Тому я висковзую з параші, майже стикаюся чолом із малим коклюшем. І ще, нагадую малому, поки є час, Якщо вона питатиметься про Дереша, кажи, що такого не існує. Запам'ятав? Кажи, що його не існує. Дереш? А хто такий Дереш? Несуттєво. Головне, щоб наша мала зрозуміла – його не існує. А навіщо це маестро? А це вже тільки між мною і Дерешем. Я негайно повертаюся в парашу і, скільки маю сил, утримуюся від задивляння глиб сторінки. Очікую, поки мої посланці переведуть підмогу на тамтой бік останньої території. Раз, два, три. Маестро виходить з параші. Він опиняється в просторому порожньому залі з високою стелею і вікном, завішаним целофаном. Целофан голосно шелестить від протягів. Їх у будинку більше, ніж коридорів. Друзі вже давно пішли вперед. Вітер. Підійшовши до стіни, маестро підбирає з підлоги вуглину і виводить на стіні кривуляки. Істина ошеломляющая. Вона настільки невероятна, що ми кожну секунду придаємо її ради жизни лжи. Точно, думає він. А ще я допишу: параша 5 метрів вліво. Але ці думки надто серйозні, аби втілювати їх у життя прямо тут і зараз.